Bismillahirrahmanirrahim. Qollahu selam u selam ala nbeina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Në dersën e fundit e morëm ë ose më morëm fjalët e autorit Allahmsherif të rat Guslit. Pra çeli është gusli, e çeli është llogaritja e guslit plot, pra po që i përfshin përveç obligimeve dhe sunetët, dhe gusli i cili mjafton. Pra nëse e kryjnë, edhe pranohet Pa që është gësli cili do thotë njeri u i kryën vetëm obligimet. Edhe tham që autorit, kër foli për gëslin, tha do të që njeri u kërtajlanë trupin gjatë gëslit me përshin gjithë trupin e ti me uj. Për i këtyre fjallet të autorit, Allah Mshëroft kuptohet që aje që njëtë si muajlat, pra me latë gjithë trupin formë pashke putur, nuk është kështë të gësli, Pra nëse njeri jo e lanë një piesë të trupit e ti, pas taj pas një kohët gjatë e lanë piesën tjetër, pra me njetë guslit, guslit ti është i saktë dhe i pranumë. Dhe kjo është medhebi, hambili. Kurse në një mëndim tjetër të medhebit është se që kjo mu alati është shkështë, edhe nuk pranohët guslin e se nuk e lanë të gjestë trupin të thotë të ranë, njërën piesë pas tjetërës. Dhe kështu është trasmetua dhe për Imam Ahmedit Allah më shërohtë në një për i mendimeve të ti Ta shë e othej mirë, Allah më shërohtë të përkra këtë mendimin e dytë Po që mua alatë është kështë i guslit Ta të kështë mendim majsak, por rësujës e në guslit është një adhorimi vetëm <coughs> E edhe patjetër dohet që Dhe thotë pjesët e ti të bazon Në njëra pas tjetërës Ose njëra në tjetërën Po në Lidhore, jodhë të ketë shkëputje gjatë larjes Se pjesëve trupit O kur marën vësull Mirë po thotë nëse njëri jo bënë ndarje Për ndo një arsyje Pra e la një pjesë Pas një kohë e la një pjesë të tërë për një arsyje Ose justifikim të pranushum në islam Si që është trasë si Për shumë duke u lajnë dërpërjet uji E ka la një pjesë trupit Edhe pas taj të eri sa të merë ujin Për shumë nëse ka n Atërë thënë këtë rasë më këka për dhe tyrë që me përsritën dhe me lakë i trupin mirë po me afton me lovetëm pjesa që i kam bitur Pasaj autori vazhna thëtë më i të vada ubi muddin, më i akëtës i lubi saa Njeri u të merë abdes, atërë do të merë abdes me një muddë Një muddë është dy grushtat që mbushën me ujtë, një burri me satar Kurse gusën thëtë do të merë me një saa Një saa i ka këtër që si muddë Me masën cilën pëshojmë sot Nisa është 240 gram Një, një enë, pro që i zënë 240 gram Për i grurit kualitativ që është Për ndaj një mud i bjen që është 510 gram Po nëse një njëri i e mërë një, një enë edhe e mbush Në një enë që i zënë 510 gram edhe e mbush me uj Atër ka që është sunat me ka që uj me mor abdes Në një njëri i e mërë një një një një një një një një një një një n Përsona semër një anë, selaj zon 20 të 40 gram të grurrit që është i mirë. Ata me kaç ujë duhet të marrë gosel. Kjo është prej sunetit pejgamberes ashtu. Po qëllimi është që mos me të bësh shpenzim të tepruar të ujit. Mos me bësh shpenzim të tepruar të ujit. Mirë po dikush mund të më thonë tash marrum ë një gosel, po gjithashtu edhe abdes përcishmës. Edhe është vështirë do të thotë me arrit me llogaritë Po mundu me zbatu këtë sonat Pegameri sallallahu, që më, më po jo Shë, shë u thimin Ollam, që o loha, thot Kërësoria është këtë rast që ti mës me Shtu ma shumë se sajë që është E, e lish me gjatë në guslit Edhe gjatë abdesit Po mës me shtu ma shumë Se tri her Nëse mërë tri her Atër dothot në, në abdesin e kinë regull Edhe pse i duke morë përcjellsh në shpirt duke zbatu atë që është suneti pejgamberes sallallahu alajhi wasallam. Kur sesoj për për sa i përket guslit, mos mos mulo më shumë se një herë. Gusli është fjalë për xhunuablik. Mos mulo më shumë se një herë. Sipas mendimit më saktë që kemi përmendërë në kanalun, që gusli dohet vetëm një herë, dha jo 3 herë. Këtë mënyrë thotë ndjeq ato që është dohomë e saktë dhe ë dohomë që është në mesatarë, që nuk është e të prant apo pse disa dietar të tjerë pas shehhabadi apo të tjerë thonë që në këtë rast kur të marr gusl apo kur të marr ujë nuk do të mëlshuçi është më shumë po më hap shumë mirë po do thotë me mëlshuva të paktën aq sa mjafton me me ila pra gjymtyr të jo me të frut në derdhën e ujit pastaj vazhdon autori thotë fa in asbaga bi aqalla aw na ba aw nawaba gusle al hadathain ajza në senerio kur mar abdas Apo gosil, bën izbag Pra izbag është, mi adhonë se celes gjymëtyr Hakun gjatë larjes e abdesit Apo gosilit Mirë po thotë nëse merë abdes edhe gosil Më pak, me më pak se Ka që që përmanë më ma lartë Pra nëse merë abdes më pak se një mud Ose gosil më pak se një sa Mirë po jepë hakun, pra se celes gjymëtyr Korelionja jepë hakun, atër kjo I pranuhot, është mjaftushme Nga se me Qështë që sa me me Për caktimi me marrë me një mut, dëse një abdes, ose me marrë gusëll me një so, kjo është vetëm nga aspekti që është me preferume, është me livdushme, është pejsonetit pejga merës osë. Mirë po në këtë rast, do të me pas kujdes, që e, nëse marrëm gusëll, ose abdes me më pak se ka që u përmën më lartë, mos tjetë fërkim, fëshirja, o mos tjetë si kur meshe fërkimit që ja bojmë kokës, nga se meshe n o nëse njëri u kërë të merë abdes vetëm i fërkon gjimëtyrt, me u bedor të lakt, ose kërë mërë gusel pashtu i fërkon me dor të lakt, kjo nuk mjaftën edhe nuk pranohet. Cilë është dalimi mes larjes edhe fshirjes, po që me ditë se kur në pranohet guselit edhe abdes e kur nuk në pranohet. Lari është që kërë të lahemi për i gjimëtyrve tonë pik uje, tërsa meshe kërë të i fshina nuk pik uje. Dhe Fshiris është janë pravet fjallë të Allah s.a. lënë surën majde Në jetën e gjashët, kur fletë për shamullë për abdesin Thëtë fëgësilu vë gjuhëkum, lanë i ftyrët e juje Dhe sa, kur fletë për koka thëtë, uem se hrubri u usik Dhe fshini ose fërkoni koka të juje Pra Allah po bënda limes lanës edhe fshiris Po është dhe Allah s.a. lënë thotë në bjejtën a jetë Nëse e një gjënubë fëtë tahërua tërë pejgamesome ka, ka shpigu se si është kësë pasrim për mësë larjes pejgamesome ka shtjellu e ka shtjellu qështë kështë kështë pasrim që do të me bërë pas Gjënu Blakot pa na ka shpigu që është me larje, jo me fërkem jo me fëshiri pasaj e autorit tha nëse e bën njët me guslin e ti që mi largu dy hadethat pra hadethin e madhë Gjënu Blakon edhe hadethin e vogël atër kjo mjaftan Po, pra, nëse e bën një atë me gosin që mi largu dy hadithat, kjo mjafton. Po pra mjafton, kuptimi është se është i pastër. Do të ta dimë që një jetë kur të marrëm gosin i ka katër xhandë. Ose është bën në katër mënyra. E para është kjo që po për përmend autori. Nëse njeriu kur të marrë gosin e bën një atë që mi largu pi vetës dy hadithat, po pra, edhe hadithën e madh pa pastërtinë e madhe, edhe hadithën e vogël, pa pastërtinë e vogël. Pra dhe mu pas trupi Gjënu Blakot edhe Me maram desë Nëse e bën jetë të dyjat, atër dyjat Dhe hëndë largonë dypa pas të rëtit edhe Munët më falë namaz Argument për këta është fjala Për i ga meri të fasom që dhe thët Inne me amalu bën jetë Vepra të janë vetëm si pas qëllimeve Lojë dytë ose forma dytë është Kunjeri u kërën dhe hëndë merë gusël E bën jetë vetëm me largu hadesën e madhe Vetëm me largu Gjënu Blak Atar sipas fjalës të autorit në kët rast ti të largohet vetëm hadithin e madh, po të largohet vetëm xhunu blloku, do të nuk largohet hadithi i vogël. Po Dashur të bëj asoj veprat vetëm sipas jetave. Edhe tinë kët rast që bëon jet vetëm që më largu pa pastërtinë e madhe, pandaj nëse do të më fal, atëz do të më marr, nëse do më fal namaz do të më marr abdest edhe një herë. Po kështu kuptohet për fjalën e autorit mirë, po shkolli islami e bën të mia. E ka mëndimi që edhe në këtë rast Largojën të dy hadithat Të dy bërë pasërtit edhe e madhja edhe e voglja Edhe ka argumentu ma jetin e, Në sonën majde a jetin e gjasht Po thotë Allahu e në këntu më gjënubën fëtë tahëru Nëse e në gjënubë, pastrahuni Pra nëse ti pastro është me njetë Që me largu e, Hadithin e madhë atërti e i pastër Këtë mjaftën, mund është me falë namaz Gëse Allahu këtu po folë për namazin past kur dësh dëshiron me, me fal namaz pas s'parepërmend abdesin pastaj thot nëse jeni xhunub pastroni nuk po përmend do thot edhe me bën jetë edhe të vogël pas po përmend azrimoshum vetëm pastroni pandai nëse e bën jetë me largu hadesën atë pa pas pastrimën madh ti mund të më fal edhe pse se ke bën jetë edhe para abdes. Dashëm thënia se kjo është mendimi i sakt në këtë çështje. Rasti i tret, apo gjendja e tretë është ku njeriu me Goslen e ti e bën njëtë që ati t'i lejohën gjërat që nuk lejohën veç se me abdes Apo t'i lejohën gjërat që nuk lejohën ndryshën veç se duke i largu dhë hadesat Qysh, qysh o kjoj po e bën njëtë që po lahët po merë gosel për mufal po E bën njëtë i në gosle që po merë gosel mufal Pofarën nuk e bë njëtë që me ljargu pa pastërtinë, ose me ljargu hadesin. Këtë rast ljarguen të dy pa pastërtit, edhe madhja dhe voglë. Nga se njëtë i për namazë e kërkon me dhe o mos që do thotë ti pejtë e mu ljargu të dy hadesin. Do vënda edhe pa pastërtit, edhe madhja dhe edhe voglë. Nga se do vënda namazë e si që di nuk është i sakë, nuk është i pranushum nëse nuk i ki nuk e ke larguar pi trupit ton të dy llojit pa pastërisë të dy llojit a do të mëton edhe në vukl. Në rastin katërt është kur njeriu e bën njat me guslën e tij që ti bëhen të lejuara ato gjëra që lejohen vetëm me gusl. Pra nuk e bën njat ose nuk e, nuk e bën njat për abdes. Po pra, e bën njat që ti lejohen ato gjëra që lejohen vetëm e, me gusl. Për shembull, leximi Kur'anit apo me qëndrunë në xhami. Pa, për shembull, nëse njëri u merr gosel për në blloq vetëm për me lexu Kur'an, ai nuk e bën jetë për me largu pa pastërtitë. Apo më largu dy pa pastërtitë, edhe të madhën edhe të voglin. Unë katë rast, do thotë ti largohet vetëm ë pa pastërtia e madhe, pra hadethi i madh. Prandaj nëse dëshiron më fal namaz apo më prit mushafën, do të më marr atë, patjetër. Do të më marr abdest edhe një herë. Çdo çoft, do, do thotë Jan dhe njerëzve sot është shumica atyre kur t'lahen prej junubllakut, pa marrën gosal prej junubllakut, e bën njëtë, njëtë që më larguhatin e madh pa pastërtinë e madhe, apo e bën njëtë që më kanë i pastër për namaz, kështu që kjo mjafton edhe do të thonë pitina këtë rast larguhen dy hadithe, të ralla i madhe dhe i vogël dhe mundet me fal namaz. Pastaj vazdhon autor i thotë: "Vo yusnul junubin ghoslu farjhihi wal wudu'u li'aklin." Mo naumen preferohet prati që është që është xhunub. Nëse do me hangerbuk apo me me flight në xhunub, atë me pastruar vjen e tij që në Itali edhe me mor amdes. Po me mor amdes kur je xhunub. Gjasë kë qi qëllim me hangerbuk, kjo është e preferuar, nuk është obligative. Edhe do thot për këto ka ijma, unisonitet mes dijetarëve. Argumendi për këtë është hadithi ajshës, radiallana ajshë, që i trasmetohat të muslimi, që të reganë, thot, enë në nebije sallallahu al-jusom, kene i dhe erade njekule, e ujename, vë huë gjunu bënd të vada, vëndu e hundi sallam. Piga meri, thot, thot, kërka dasht me hongërbuk, ose me flejt, duke qenë, pravë në gjendje gjunu blokët, thot, ka marrë abdes, ashtu siqë me rabdes për namas. Disa kur kanë folur këso çështje ose për këto hadith se janë transmetuar për pejgamberin saqë sonë ka kanë thënë që qëllimi me abdesin në këto hadith është e, abdesi ose wudu pra abdesi në kuptimin gjuhësor, jo në kuptimin fetar. Ka se kemi përmand, po ndërsa tona të para që ka dallim me sa abdesin kuptimin gjuhësor, po në gjuhën arabe dhe abdesin në kuptimin fetar. Pra abdesin në kuptimin gjuhësor pra, pra, pra, është me shpërlot durt edhe gojin po një pasërti e vogël. Mirë po, këmëndim nuk merët për asysh, për asysh e se e pëmët pra të, të muslimi, hadithin ështës rëndonë, që e ka potensu që qëlimi është abdesi fetar, po në kuptimin fetar. Nga se po thët është rëndonë, për ka morë abdes, ashtu si shmerë për namas. Ela është një regull e njohër në bazat e fikut, në usullin fik, që dë vërtetat e realitetet do të interpretohen si pas traditës, apo zakonit të, të ati i cili i fletë. Por nësa i cili i fletë për këtë qështja, këtë rast është feja, atër atë në vërtetet dhe realitetet dhe me interpretu si pas realitetit fetar. Nësa i cili i fletë rrëthasaj qështja është për shamullë gjuhëtar, atër atë qështja, ose atë fjallë dhëtë të interpretuemi si pas realitetit gjuhësor. Nëse dhe thotaj që i fletë qoftë asoj çështë ose përdorat fjalë është flet nga aspekti i traditës apo zakonet, ata duhet të interpretohet sipas realitetit të traditës apo zakunit. Argumenti i dytë për këtë që prandaj numë është hadithi Amar Asirit, e Imam Ibn Jasirit ne Allahu i cili tregon thotë an-Nabi sallallahu alajhi wasallam ruhhasa lil junubi idha iradan ya'kula au yashraba au yanama an yatawadda. Pejgamberi sahasum ja kaletsu atij që është junub çenë sa dëshiron me hanger ose me pi ose me flight me marramdes por nuk ka obligim që mulo mirë po mjafton me marramdes edhe pse rrezik ti hadithi komo spajtimi të zgjotorëve a është hadithi sakt apo jo gjithashtu e kam se autori thadon edhe nëse don me flight pra e lën organin gjinital edhe me marramdes por kjo është e preferuar për atë i cili u xhunobë dëshiron me flight me pasur organin ti gjinital edhe dhe thot me ma rabdes. Dhe për këtë argumentohet me hadithin e umerit, radiallani se li e ka pyth për i gamerin, sallallat, sëm ka dhe një ja rasulli Allah, a jarkudu ahaduna vahun gjunub, o i dërgurën Allah të analijot me flajt nëse e në gjunub. Për i gamen sëm ka dhe në nam, i dhe të avadda a ahadukum fën jarkud vahun gjunub. Për i gamen sëm ka dhe në po, nëse dikush prejuve është gjunub, edhe dhe dan me flajt, a thelet me rabdes Sa në, në, nësaj merë abdes Kur dëshiron në flejt Duk e qenë gjënub Atëherë rakja i mjaftan Kërse në interes me të inverzion tjetër Thotë të mod da Vëgësill dhe ka rakja thumë mënem Merë abdes Ka orën forbë urnore Merë abdes Laje pas trej organin të nxenital E pasaj flej Këto argumente e realisht Të regojnë se kjo është obligative Nga janë, mm. se për janë vëse më po thotë Po, nëse mërë abdes lejot me flejtaj që është gjënumë Dhe me kushëzun një gjë që është e lejuar, po me ndërlidh me një kusht Kjo të regon se ajo gjën nuk lejot veç se në pësë, nëse pëllëtsojt kushti Po, brezon pëllot, nëse mërë abdes, për kushëzun këtë gjë Kursën të resimitimin të e të resimitimin të e të resimitimin të e të resimitimin të e tërë Po, thëtë mërë abdes, edhe loj organin të një një n Se si pasqsoi bija që se si pas tyre rrin bija që ai çorjënovës do të vonë flight do të patjetër me marrën tes. Është ka obligim. Edhe kjo është mendimi i mëdhëbet e dhahirive. Edhe në pjesë e dietarëve jashtë dhahirive kanë këtë mendim. Mirpo ajo që është e njohur te Fukaaja, shumica e Fukave, dietarët fikut edhe te katër imamët që pasuan do thotë mendhëbet e tyra është që këto urna që kanë këto hadithe ato bënson tregojnë pëlqishmëri. Po mustahab është preferume dhe jo obligative Dhe këta djetarë argumentojnë me Hadithin ështës radi Allah al-ha Këtë regonës e pigamere Sa somë këtë thot këne jenam Wa hua gjënub min ghajri En një mes se maën Për janë somë ka flej duke, duke, duke qenë gjënub Pa prejk uj Pa prejk ndo një uj Por këtë hadith ka mësmajtime së djetarë Për hënë një piesë e ma dhe djetarë A thonë që hadithin është i dobt Pra sy kur ima Mahmedi Muslim ibn Hajjaj, Yazid ibn Harun, Abu Daud, Tirmidhi, Nawawi dhe të tjerë, thonë që hadithi është i dobtë. Kurse disa dietarë saktsojnë, çu shkollapit të Hawiut, Hakimit, Ibn Behefiut dhe të tjerë. Al-Imam al-Nawawi e shpjegon këtë çështje, thotë ky hadith dietarë të haditheve, shkencëtarë të haditheve thotë kanë pajtueshmëri që është i dobtë. Mir po sot fuka haja që kanë ardhur më vonë, dietarë të fikut Shumë për i tyre, thot, kanë shiku në zinjirën këte hadithë dhe i kanë po që trasmetu së gjithë jënë të besu shumë. Adhe kanë vendu që hadithë është të saktë. Mirë po, thot, e, këta, pra, bërë dhe i sa nuk janë djetarët hadithë, djetarët fikët, me ndojnë që gjithë do hadithë që trasmetuat, dhe thot, prej, dhe ke trasmetu së t'i ka, thika, pra, të besu shumë është sahih. Mirë po, thot, ata nuk kanë një hori, nuk kanë di Atyrë seshun e lidhith pa defektet e hadithit. Von hadithi ka mundësi që ke transmetuar më shumë saktë në besuesum, mirë po i ka e ka ndonjë defekt ose ndonjë hilat i cili e bën do thot dopet. Edhe pse e thot me me fukahan janë pajtuar në një pjesë të hadithave që kanë ardhur më vonë shumë çre përmendon pa po të halli hakimet BKH-u mirë po po çështja është se këto hadith kanë mos pajtimë, që përmen më përmend më poshtë kishë u thë i mirë. Se si do të shohë ato dietatorë thonë që përderisa pejgamberi për sa në këtë gjendje nuk ka marr abdes. Po duke shin xhunub, nuk ka marr abdes, dhe ka flajt, atëherë kjo tregon se është leju më në flajt pa marr abdes. Edhe urdhë në çikarn ato hadithe që më marr abdes para se më flajt, nuk është urdhër që tregon obligueshmëri, mirëpo që është vetëm e preferuara. Edhe kjo rregull që kanë sjellur ato dietatorë fikut është rregull saktë pranuar, dha që merrën në konsiderat. Por dallojnë prej diçatorëve që thonë se Vepra pejga meri sasom nuk e kundështon fjallin e ti Dhe kur ndohë ndonjë herë që vepra bërja sasom e kundështu fjallin e ti Atër duhet u meti me punu me fjallin e pejga meri sasom Kurse vepra me kusetru që është e veçant për pejga meri sasom Edhe pra nuk tërgën vepra ti që kjo është e lejume Këtë rrugë e ka ndjek imam Shaukani, Allah më shëroftë ellë për mënyrë shpesh në librin e Tina Leulonktar, është një libër mbi librave, domethënë se shpjegon fiku në hadithave. Mirë po, çështja që themin këto rrugë që kanë ndjekën këta dijetarë është, dhe imam ndjek, është qëdyshme, edhe imam shokon shokoni që kanë ndjek, thotë shumë të çuditshme, edhe habiç me pse kanë zgjedhë më ndjek këto rregulla, se këto rrugë, këto parim. Ka sa thotë, është më mirë një uor që që ne nuk na lejohet me shpjegou dhe interpretuo veprën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se është e veçantë për të. Përveç në rastet kur është e pamundur me harmonizuar më me bash mes veprës edhe thënjes pejgamberes sallallahu alajhi wasallam. Po nëse kemi muslimi bashku këto dy hadithe, po njëra që është thënie, njëra që është veprë e pejgamberit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prokurator po bindësh, nëse kemi muslimi bashku atë, nuk na lejohet që teksti i cili flet që është veprë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të thonë që kjo është e veçantë për të pse nga se në parim në origjinë Allahu na ka urdhëruar neve si të pyesim me model si shembull, mo dal që duhet me ndjek. Po çu shka thonë suren Ahzab në ajtin 21, lkanat kanal kunthi rasulillahi uswatun hasana. Vërtetjon e të dërguar nga Allahu të keni shembullin më të mirë, modelin më të mirë. Prandaj nëse në origjinë parim ne kemi për obligim me të ndjek shembullin, modelin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam atë, nuk na lejohet që pra hadithin me interpretuosi ose me shpjeguam të thonë që është veçantë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Përtej sa so, Kena musimi bashku Përveqës nëse kemë argument Dëse kemë argument që kjo është të veçant Për në të veçant për të veqse me argument Për ndryshë jo e, Si shamull që mundu më përmen e, Që të regon se e, vepra pigamere Se fjale ati nuk Lejot, e, interpretohet Ose të shpigohet që është të veçant Për të veqse me argument Oshtë ajeti ku Allah Pra në surën ahzab në ajetin 50 Thot Ku emraëten mu'minëten I u wahëbet nefse halin nebi I në rad E njështë të nkiha, hënkhali, së atë në leke, mindoni lë mëmini. Po kur Allah së më të lejë të rëgën, së cilat prej grave ja ka leju, prej nëso me, me, me martu, thot, prope janë sot dhe i lejot me martu edhe një grua, e cila jadhorën vetën e saj për i gamire, thot. Po në kuptimin që nukon e oj me marë leje prej vëllijit, prope kujtës të stari saj. Nësa e shkon e dhe thot, prej nëso mu për të adhroj vetën ti, më, që më mu mart Athur pe pyetjes, Allah sot kjo i lejohet për anëson, është veçant vetëm për ty, jo për besimtarët. Është veçant vetëm për ty, jo për besimtarët. Po mënyra argumentimi më këta tjetër se Allah subhanahu wa taala kuas qenë këto që kjo është po pra, një, një dispozit që me të cilën veçohet vetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'të so, trishten kështu, o almostë shprmen kjo që është hadis soten lek, është veçant vetëm për ty, atë kjo dispozit i kës fshi edhe besimtar të tjerë. Po i kish leju njëriut të më martu nëse grua gru kësharë dhe kështu po domata lu veten timet. Jo po Allah po thatë kjo është e veçantë vetëm për ti, po për pejgamberin sa. Argumenti tjetër është se Allah subhanallahu te kur flet për ngjallën e Zejnep ibn Jahsh, po çka sian gruaja e Zeid ibn Haritha po, që aty djolli që e ka birësu pejgamberin sa në fillimisht, po pastaj Allah subhanallahu ka ndalu këtë gjë, pron birësimin. Që thotë Allahu pronosur në azab në ayatin 67, thalem man ka Allah Zeidun min minha min wa taranzawajnakaha. Kër Allah, kër zeydi, prak, e konsumaj martesin me zeynebin, Allah përthët, ne pasaj e martu ma atëm me ty, pra martuam zeynebin me ty. Për Allah, subhanët e ala, kër pjale janë pjale janë, për shumë martu me ma zeynebin, përthët, li kejla jekune ale lëmëminin e harajun, fi e zvajgi e dijahim, idha këdhau min hunne vë të ra. Pse ka lejuke, ose ka lejësuke dispozit, thëtë që edhe besim tardë, Most këtë për ta ndo një vështërisi ose penges që mi martu grot e, f e fmive ose bive tyre që i kanë birsuar pasi që do të konsumojnë martesën dhe t'ilshunjnë ato grot. Por uh, për shumë që kjo disfazit është e veçant, mirë po arsua shko ko është e përgjithshme. Por që i përshim këtë u meten. Andaj, Si pasoj themë që kjo dispozitë që Allah subhanahu taala ja ka legjçsuar sa ja ka ju pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pohohet edhe përshin gjithë umatën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për ndryshe nuk është pas dobi pse Allah subhanahu taala më përmend këtu që pa edhe besimtarët mos kenë ndonjë pinges chimë martu ngra të bijve të tyre të birsur që i kanë birsur, pasi që do thotë konsumojnë martesën ti plosojnë dëshirat e tyre më të ato dhe ti ti divorcoj. Situacion ha? po, po që hadithi e Aishës radiallahu anha, çështë më e mart, po kur po thotë se pe janë som ka flight duke qenë në xhunu pa prek ujë, është kundërshtuar me dy kundërshtim. E para është se është hadithi ndërprerë, i shkputur, pra zinxhiri është i shkputur. Allë çu janë disa dietarë këtë hadith esh, e kanë vlerësuar se si do vet. Mir po edhe kjo, po thotë u shkundur përgjithësisht për pe, disa dietarë të tjerë që kanë thonë jo, zinxhiri është do të thotë i pashkputur nga se transmetuesi i këtij hadithi, paqë është e Bujsaku, ka transmetuar prej Sujedit, i cili e transmeton prej Aishës radijallahu anh. Dhe pra është një parim në rregull që kur bien dash kundëstohen në zinxhiri zingji, i hadithit që kaur përmes një rrugë që është i shkputur, kurse tjetri që është i ngjitur po i pashkputur, atëherë do të merret parasysh në konsideratë ky zinxhir i hadithit i cili është i pashkputur. Edhe e dyta që është ose kundërshtimi i dytë që ka bërë këtë hadith është se kur po thotë Aisha ka flet pejra me von, po duke sinxhull po ka flet pa prek ujë, po qëllimi është pa prek ujë për gusel, por nuk ka marr gusel. Mirpo edhe kjo është kundër për, kjo e këtë shpjegim i tyra është kundër përgjish ose është kundërshtuar refuzuar prej të tjerëve që e interpretojnë më shumë i lartë. Gjasë këto Aisha po thotë ka flet pejra me von pa prek ujë, po pra, e ka sjell Fjalën ujë në trëjtën e pashuar, edhe shtrëngun e xhon arabë kur një fjalë vjen trëjtën e pashuar në kontekstin e mohimit, ata e tregojnë përgjithsen. Po pa prekuj fare as për abdes, as për gusl. Prandaj sheh uthejmin e thotë se arsyetimi që, që ata e kanë sjellë justifikimin kur kundërshtojnë këtë hadith nuk është i saktë. Po nga aspekti i shkencës statike, po ashtu edhe shpjegimi që kanë dhënë nuk është i saktë. Prandaj sheh uthejmin e thotë ai se Kuptohet ose që më bëhet të qartë është se nëse xhunubi flet, atëherë është mirë mos më flet pa abdest. Mirë po, kjo është vetëm ka aspekti i preferencës. Pra kjo është e preferuara, nuk, nuk është obligative, nuk e bazon këtë hadith tashsë sradon. Në gjithashtu, nëse don më me hangër ose me pi, mos me hangër dhe me pi pa flet pa morr abdest. Dietor të fikut Allah më shëroft e kam bërë një dalim, po kam bërë dalim e së ngrënjës edhe pinjës edhe gjumit. Ka në është e oryër, me kruh, e pak pëlqyre, me flajt, nuk i qenë gjënumë, pa mor amdes. Ndërsa, sa i përket ushimit, po me hangre dhe me pi, kjo nuk është e oryër. Po mor në ban me hangre dhe me pi edhe nëse nuk mar amdes, mirë, po me gjitha të është e prefermë. Pasaj, autorit për dhëtë, vë Me marrë abdes Ajë që është gjenub Pra me marrë abdes nëse dëshiron me ba dhe njëherë Mardhonjën ti me me gruan e ti Po kjo është sunat Gjenubi pra nëse dëshiron Njëherë me ba mardhonjën ti me gruan e ti Me marrë gjenub mes dy herave Argument për këto është hadithi Që të asmetohet të muslimit Ku të regohet se pigameris ansëm, e, e, e karluar Po pra, gjithë do këndi cili ka bërë mërë dhe një një time me gruan e ti dhe dëshërën prabë me ju këthy dhe një herë, pa me bërë dhe një herë mërë dhe një time me marë abdës me styre dhe herë. Edhe që është ta ma lartë, pare mështë është që urë një tregonë obligu shmeri. Mirë po, pse thamë këto është të preferume, po cilë është taj ë, arsujo se shkaku që këtë hadith po nëzirë prej parimit, prej orijines, po që është oblig obligative në preferencë, � që thotë ineh anshatu lil audinga se kjo e shton fuqin. Po nëse do më u kthy prap, atë për më pos fuqi më shumë për, për marrdhënien time më rampës. Prandaj diator kanon kjo tregon se abdesi në këtë rast nuk është adhurim, por nuk kryen funksion të ibadetit të adhurimit. Nishet pasaj ne më më detyruam dhe më obliguan njerëzit që më marrën blas, nëse bojnë dy herë marrdhënien time. Mirë po, kjo është vetëm nga aspekti i preferencës së spont nga se shton forca në shton fuqin e burrit kët rast. Prandaj i thot urdhë që kaq këto hadithe pe janë, nuk është urdhër që t'tregon obligativ, obligim, mirë po është urdhër që t'tregon, po është urdhër po që thjesht i uzon njerësin se çka më vepru ose çka është më mirë për ta në këtë rast. Edhe gjithashtu pejgamberi salla allahu anhu ka pasur raste siç transmetohet te muslimi që e, do thot ka bër i ka vizituar të gjitha gratë e tij me një kusht debatimi Po vetëm njëherë ka mor gusil në fundë, pasi që i ka, vizituar, e, thun, po, jenësëm, i ka vizituar të gjitha gratë të ti. Dhe ta djetarë thunë, po rëdej sa për e nësëm i ka vizituar të gjitha gratë të ti edhe vetëm njëherë ka mor gusil, atërë kjo nuk e pengon, ose nuk e ndalon faktin që pegameson ka mor abdes me së tëre dy herave qësh edhe i ka urnu pra sahabët apo ometin e ti. Që thepërfondon tema rreth guslet, enshallah në dersën e ardhshme do të fillon tema e një që është rreth te yemumit, dhe Allahu te mëmir, Allahu 'alem, Allahu musalli ve sellem alâ nebiynë Muhammed ve alâlihi ve ashabihi ecmaîn.